Так би одразу. Кікбоксер дерматит урізав амбалу охоронцю по печінці, той зігнувся як складний ножик, сам пройшов через вертушку прохідної і вже з іншого боку воріт сів у круту стріблясту мазду. Авто різко рушило. Морек, зі знанням справи, хвацько закармував до адміністративного будинку. Зусереджений охоронець Петя без зволікання набрав номер телефону. «Степане Степановичу, вони зараз будуть у вас!» «Молодець!» – коротко відповів директор лікаро-горілчаного заводу Степан Степанович Ляшко і відразу поклав слухавку. Зустріч зі смолою природно не була для нього несподіванкою. Більше того, заздалегідь домовлена на конкретний час, але в роті відразу стало огидно і ноги дрібно затремтіли. Візит смоли міг передвіщати тільки жах у кошмарі. Степан Степанович вказяним пальцем безсило натискав чарівний номер захисника рятівника Грігорія Петровича Дорожка, начальника розвідцентру Родольфа Карловича Лещинського. Утім про цей нюанс він природно не відав. Вони вже тут зараз увійдуть в кабінет. Не бздикуй!» – пролунав власний голод. Владний голос. Дій за інструкцією. Решту зроблять мої люди. Кілька хвилин по тому двері в кабінет директора лікарого рілочаного заводу різко відчинились. У всьому чорному війшов елегантний смола. За ним з винуватим виглядом проникнула секретарка Людмила Опанасівна. Киш призерливо махнув на неї долонею смола. Степан Степанович кивнув головою. Збентежена Людмила Опанасівна зникла, щільно зачинивши двері. У приймальні вона опинилась вічнавіч із двома серйозними, коротко стриженими парубками. Один з них сів у крісло, другий сторушку замер біля вікна. Задзвонів телефон. Не піднімати, розпорядився дерматит, що стояв біля вікна. Обійдуться. Обід. Секретарка покірно застигла. Телефон досита подзеленкавши замовк. Відвідувачів не було. По-перше, неприйомний день, по-друге, обідня перерва. Тим часом Смола в директорському кабінеті ставив крапку над ім. «Отже, Степане Степановичу, ви мені повинні один мільйон зелених. Мені він, як кажуть, дуже терміново знадобився. Тому я нагрянув до вас у кабінет, а не додому, де ненароком міг би постраждати хтось із родичів». Смертельно постраждати, так що ближче до тіла. Степан Степанович, зібравши волю у кулак, забелькозів пересохлим горлом. Взагалі-то я вам нічого не винен, але з огляду на політико-економічну обстановку в країні, я готовий допомогти гарній людині. А це що за демагогія грізно підвівся в кріслі смола? Я згоден, згоден, залепитав директор. Я вже відчув вагомість ваших аргументів. Постачальники спирту мені відмовились постачати спирт, а оптові покупці теж відмовились брати нашу продукцію. Одначе є два але. По-перше, я не можу прямо в кабінеті передати такі шалені гроші, бо я в останній момент, перепрошую, струхнув. А раптом манти налетять і запитають, від в мене такі нетрудові прибутки. По-друге, я не зміг зібрати мільйон. Та й вибачаюсь, у переданий раніше вами кейс, на моє щастя, умістилось тільки... Директор зробив паузу. Смола напружився. Тільки 850 тисяч?» «Малувати, – виявився Кейсик». «Як малувати, – підхопився Смола. Це ж перевірена ємність». А «Річ в тім, що чималу частину суми довелось пакувати 50-доларовими купюрами, – розів руками директор. «От що, шановний, ти мене не перший день знаєш, – насунувся всім корпусом Смола». Досить жарти жартувати. Але Ляшко так щиросердно приниш і скривився. Нема, мовляв, більше ні копійки, що смола тіго переорієнтувався. Гаразд, хрін з тобою. Ти мені зараз передаси цей 850 тисяч. А боржут припустимо, через тиждень. Це моє останнє слово. Інакше живим звідси не підеш. Але в будь-якому випадку нам треба буде залишити кабінет, похнюпив Степан Степанович. «Та ви не переживайте. Кейс я вам передам на території заводу. Ну, справді, не можу ж я ризикувати прямо в кабінеті та й вас підставляти під удар». «Де?» – піднявся рішуча смола. «На вашій автівці зараз проскочимо в кінець заводської території. Там у нас є недобудований цех. Він примикає до бетонної огорожі, а в огорожі є діра. Одне слово, у цьому цеху я сховав кейс із грошима. Я буду сам один. Та дивіться, директор став зі сільця і підняв руки». Я ж абсолютно неозброєний. Добре, ходімо. Біля дверей смола ретельно обшукав директора лікарого грілчаного заводу Веди, Сусанін. У приймальні директор коротко кинув секретарці. Я перекусити, незабаром буду. Оперативно сіли в простору Мазду з сланованими вікнами. Уперед, розпорядився Степан Степанович, я буду показувати дорогу. Виляючи серед виробничих будівель, Умурик минув безлюдний котлован і зупинився біля хмурого сірого цеху. «Три роки не можемо відновити спорудження», – пояснив ледь вергаючи язиком директор. «Нема коштів на капітальне будівництво». Раптом його голова упала на груди. Услід за ним на груди упала голова Умурика і Дерматита. Міцний смола, холодіючи від думки, отруїли гади. «Останніх сил непритомно відчинив двері і звалився», – тілом прямо додолу, більше він нічого не бачив і не чув. Проінструктований Степан Степанович Ляшко ще перед котлованом розкрутив загазовану снодійною сумішю позаду авторучку, яка двома частинами розкотилась в автосалоні. Через півгодини смила очуня. Якийсь час він мутно міркував, що відбувається. Відбувалось таке. Він висів, прив'язаний за руки товстою мотузкою до якоїсь металевої балки, в недобудованому цеху. Смола смикнувся. Ага, оговтався, констатував хтось у напівмороку. Ну що ж, починаємо. Смола спробував подати голос. Але де там? Рот капітально забинтований широким скотчем.